Pista 25 De data aceasta, medicul negustor nu mai ceru 14.000 de mărci ca prima oară, ci 36.000 de mărci. La noul exemplar erau păstrate în perfectă stare capul și gâtul, de asemenea și penele, iar diferitele părți ale scheletului nu mai suferiseră o deplasare, ci erau la locul lor. Expusă într-un muzeu din Berlin, studiată de Wilhelm Dames, noua placă litografică arăta limpede că arheopterixul avea cap de pasăre, dar și dinți pe ambele maxilare, cum nu se găsesc la niciuna dintre speciile de păsări care trăiesc astăzi. Dinții păsării jurasice erau încă o moștenire de la reptile. Studiul lui Dames completă și închise dosarul A nume sub care ziarele vremii caracterizează cercetările, discuțiile și polemicile aprinse duse în legătură cu Arheopteryxul. Și cei mai înverșunați dușmani ai darvinismului au trebuit să-și recunoască înfrângerea să admită că, în urmă cu circa 150 milioane de ani, pe Terra trăise o reptilă zburătoare, mai exact, o pasăre cu caracter de reptilă. Investigația noastră a stabilit prin urmare două fapte mai presus de orice îndoială. În primul rând că păsări cu caractere de reptilă, arheopterix au existat cândva după cum o dovedesc descoperirile de la Solnhofen și, mai târziu, din alte locuri. În al doilea rând că reptile, Dracovolans, înzestrate cu organele necesare zborului, Plutirii, există încă. Pentru a le vedea, astăzi nici măcar nu este nevoie să ne deplasăm în insulele din sud-estul Asiei. Ele se găsesc în marile grădini zoologice din Europa și sub formă de preparate în muzeele de istorie naturală. Pe de altă parte, diferite texte științifice medievale, Gesner, Cardan, Kri Kircher, Aldrovandi, Bellon și așa mai departe, ne fac să nu excludem posibilitatea că, până nu demult, a doua jumătate a secolului XVII, asemenea reptile în aripate au trăit și în alte părți ale lumii, în nord-estul Africii, poate că și în sudul Europei. Așadar, însușirea balaurului de a fi o reptilă în aripată își găsește prin analogie o confirmare în natură. Tot astfel se întâmplă cu altă însușire a monstrului nostru. Regenerarea, știut fiindcă în mitologia antică și medievală ca și în basmele noastre, capul balaurului retezat de paloșul eroului creștea imediat la loc. În această privință găsim unele date foarte interesante într-o lucrare temeinic documentată apărută la noi. Nicolae Bodnariuc, Viața în Deltă, editura Tineretului București 1960, unde aflăm de existența în apele noastre a unui mic animal cu proprietăți și apucături ciudate, hidra. Hidra de apă dulce își paralizează victima cu ajutorul unei substanțe toxice, apoi o înhață cu numeroasele ei brațe și o înghite. Interesant este cum și-a primit această vietate numele pe care îl întâlnim pentru prima oară în mitologia greacă. Uciderea monstruoasei hidre din Lerna a fost una dintre muncile îndeplinite de Hercule. Se pare că nașul a fost un oarecare trambleii din Geneva, patria lui Conrad Gesner. Trambley era un zoolog amator care, pe la mijlocul secolului XVIII, deveni dintr-o dată celebru prin publicarea unor lucrări despre hidră. Memoriile lui despre acest mititel animal stârniră o adevărată senzație. Savanții, filozofii, diplomații, doamnele din înalta societate și chiar capetele încoronate, ca și publicul cel mai larg, așteptau cu nerăbdare apariția lucrărilor lui Trambley. Și nu degeaba, Tramblei reușise să execute cu hidrele lui niște lucruri nemaipomenite. Să trecem peste unele experiențe foarte interesante, dar fără legătură cu tema noastră, oprindu-ne la următoarea. Tramblei taie în lung o hidră, dar nu toată, ci doar capătul anterior unde sunt brațele. Fiecare jumătate se reface. El taie și pe acestea câte două și iar capetele se refac le mai taie odată și obține un adevărat balaur cu șapte capete. Dacă până acum Tramblei își denumea animalele polipi cu brațele în formă de coarne, acum apare numele de hidră, în amintirea balaurului invincibil din mitologia greacă. Dar dacă în legenda greacă, în locul fiecărui cap tăiat al balaurului, creștea altul nou, balaurului Tramblei, a întrecut orice imaginație, deoarece nu numai că în locul fiecărui cap retezat se refăcea altul, înzestrat cu toate brațele și cu gură, dar o nouă hidră creștea din fiecare cap tăiat. Citat din Nicolae Bodnariuc Hidra, care nu este nici reptilă și nici cefalopod, ci un cel enterat, prin urmare înrudit cu meduza, încă o denumire luată din mitologia greacă, nu este singurul animal care are proprietatea regenerării. Această însușire o au și unele șopârle care își refac coada ruptă, de asemenea tritonul, triturus, un animal anfibiu, balaur miniatural, având în lungul spatelui o creastă viu colorată. De fapt, prin termenul regenerare, biologii nu desemnează numai reconstituirea unui organ lezat sau suprimat, ci și proprietatea fundamentală de reproducere a materiei vii. Cicatrizarea rănilor la om, de pildă, este una dintre formele ei, iar metodele unei ramuri relativ recente a medicinei, chirurgia plastică, se întemeiază pe această proprietate. Cei drept însă, la hidra de apă dulce, regenerarea îmbracă formele cele mai spectaculoase, amintind de balaurul din poveste căruia îi cresc la loc capetele retezate. În sfârșit, asupra altei însușiri atribuite uneori legendarului Balaur, aceea de a fi veninos, nu trebuie să mai insistăm. Reptile cu mușcătura veninoasă se găsesc în aproape toate părțile lumii. Vipera cu corn de la noi, Banat, Oltenia, Hunedoara, Dobrogea, fiind una dintre cele foarte periculoase, vipera Amodites. Și fiindcă am ajuns pe meleagurile noastre, să zăbovim puțin pe malurile Cernei, acolo unde s-a născut, se pare, balada populară despre voinicul Iovan Iorgovan, cel care a ucis balaurul. Un român viteaz, Iovan Iorgovan, braț de buzdugan, cu un călușel, ca și un vulturel. Voinicul nostru, spune cântecul popular, vânează pe Valea Cernei, unde o găsește pe frumoasa Ana Gheordănel, o stea în noapte, fără din zori, floarea florilor. Dar Ana este prinsă de un an balaur șerpe care pustiește regiunea. Și atunci viteazul procedează așa cum au procedat întotdeauna vitejii legendelor și baladelor populare. Orgovan, braț de buzdugan, sabia scotea, În vânton vurtea, pe șerpel lovea, derabel făcea. Apoi voinicul tărăște hoitul răpus printre munți și-l aruncă într-o văgăună, în peșterarea. Din capul balaurului vor ieși mereu muște veninoase care vor fi flagelul regiunii. Viermii se mulțea, muște slobozea, și în veci nu pierea, musca tot ieșea, mare rău făcea, căci cai mușca, boii o trăvea, plugurile oprea. Acolo, pe Valea Cernei, la câteva ceasuri de drum de o pitorească așezare de munte numită Câmpului Neag, se află Piatra Iorgovanului și, ceva mai departe, Peștera Iorgovanului. În timpul unei excursii, un prieten și tovarăș de călătorie m-a dus într-un anumit loc de unde, privind muntele Piatra Iorgovanului cu atenție și, bineînțeles, cu puțină imaginație, mi s-a părut azărie în contururile lui Silueta împietrită a voinicului cu buzdugan Bacii mai bătrânde prin partea locului De la stâna Câmpușel sau stâna Soarbele Arată vizitatorului valea adâncă Pe care a săpat-o stârvul balaurului În timp ce viteazul Iorgovan îl târa spre peștera rea. Vale care în hărțile turistice este denumită Scocul Mare În graiul regiunii, prin scocuri sunt desemnate albiile răpoase ale torenților, secate în cea mai mare parte a anului Și într-adevăr, solul stâncos, abrupturile și formațiile carstice îmbrăcând forme adesea ciudate Din văile aflate în preajma pietrei Iorgovanului, sunt în măsură să sugereze scena Evident că și imaginația are un rol nu tocmai de lepădat Cum se întâmplă și cu valea săpată de hoitul șarpelui, tot așa și în privința peșterii în care viteazul Iorgovan a aruncat stârvul balaurului. Relieful karstic al regiunii oferă un vast câmp de ipoteze. În afară de cele trei grote mari, peștera Iorgovanului de care am mai pomenit, peștera cu gheață și peștera lui Bârlad, se mai află aici câteva zeci de asemenea caverne mai puțin însemnate, unele încă neexplorate, altele în curs de cercetare de către colectivele de speologi. Despre câteva dintre aceste peșteri, localnicii vorbesc cu oarecare teamă, că ar fi fără fund, pline de șerpi și de gângănii veninoase, că în lăuntru lor omul îngheață în miez de vară. În ceea ce privește peștera rea din balada lui Iovan Orgovan, unde viermi se înmulțea, muște slobozea, etc., Poate că este aici locul să reproducem un pasaj din lucrarea a doi speologi, Margareta Dumitrescu și Traian Orghidan, Călătorie în lumea supământeană, editura științifică București, 1959, unde peștera rece de la Alunii Negri, situată chiar în regiunea care ne interesează, este descrisă astfel, citat, cu toată temperatura scăzută, pe pereții umezei primelor încăperi, mișunau gândaci din acei ce fac trecerea spre formele cavernicole și musculițe țânțari, pseudoscorpioni și două din speciile de fluturi care, obișnuită își petrec o mare parte din viață în întunecimea umedă a peșterilor. Încheiat citatul. Așadar, gândaci musculițe țânțari, pseudoscorpioni, de la aceste insecte deloc plăcute la vedere și până la viermii și muștele veninoase din balada lui Iovan Iorgovan, nu este o cale chiar atât de lungă. Una pe care fecunda imaginația poporului creator de legende și balade o străbate cu destulă ușurință, mai ales într-o regiune care în decursul timpurilor a fost nouă dată infestată de periculoasele muște columbace. Simulium columbacensis, care mare rău făcea. Căci caii mușca, boii o trăvea, plugurile oprea. Și iarăși suntem îndemnați pentru a câte oară să constatăm că de multe ori la baza miturilor și legendelor se află un fapt real, concret, că făcând abstracție de elementele fabuloase și miraculoase, aceste creații populare sunt țesute în ghergheful unor realități, de obicei istorice, dar și de altă natură, în funcție de aria geografică în cuprinsul cărei a oprins viață. Ne aflăm evident în imposibilitatea de a afirma categorică Valea Cernei și Peștera de la Alunii Negri își au contribuția lor în crearea măcar a unei variante dintre cele foarte numeroase ale baladei lui Ivan Iorgovan. Tot așa cum în lumina datelor puse la dispoziție de stadiul actual al cercetărilor, nu putem afirma cu certitudine că una sau cealaltă dintre peșterile sau văile cretei minoice este leagănul miturilor despre Dedal, Icar sau Minotaur. Dar avem întemeiate motive să presupunem că unele variante ale vechii balade au căpătat o formă caracteristică în Valea Cernei, tot așa cum miturile minoice împrumutate probabil din mitologia unor popoare orientale și-au găsit forma lor desăvârșită în urmă cu câteva milenii pe meleagurile cretane, sub influența remarcabilei culturi minoice, astăzi încă insuficient cunoscută. Căci din totdeauna folclorul, pe lângă caracterului colectiv, sincretic și anonim, l-a avut și pe acela de a se afla într-un proces de circulație continuă, în care crearea de noi variante a dus în mod necesar la îmbogățirea lui. În vremile mai noi și mai ales din ultimul pătrar al veacului trecut, preocupările oricum destul de sporadice și legate de alte probleme ale oamenilor de știință cu privire la existența unor monștri s-au îndepărtat treptat de cadrul istoric-mitologic, orientându-se către cel mai concret al științelor biologice. Mai întâi se cuvine menționată apariția teratologiei, Disciplină care studiază malformațiile, viciile de conformație și anomaliile de structură ale viețuitoarelor, prin urmare ceea ce conferă monstrului caracterul de monstru. În al doilea rând, discuțiile în chestiunea atât de controversată până în zilele noastre a existenței Marelui Șarpe de Mare și a monstrilor din golful Along și din Ness. Acesta, din urmă, este alintat de locuitorii orășelului din apropierea lacului unde și-a ales sălașul cu numele Nessie, de unde putem trage concluzia că scoțienii nu sunt deloc zgârciți cu poreclele, deși le atribuie de obicei celor mai populari jucători de fotbal și mai puțin monștrilor. Animale monstruoase Aventura științifică a Marelui Șarpe de Mare În afară de animalele studiate până în prezent, mai sunt în apele mărilor unele ce nu pot fi clasificate pe genuri pentru că sunt prea rare. Aristotel, în istoria animalelor, circa 350 înainte erei noastre. Adevărul poate fi uneori neverosimil. Boileau, în Arta Poetică, 1674. Fără îndoială că nu toate relatările despre șerpii de mare trebuie acceptate orbește. Cu cea mai sinceră bună credință, faimosul șarpe a fost confundat în multe cazuri cu obișnuite anghiile de mare, cu delfin nevinovați sau cu rechinoare care. Dar până la urmă aceste confuzii nu sunt în măsura a ne face să uităm aparițiile acestor monștri care își ridică gâturile interminabile deasupra valurilor, nici să uităm observațiile științifice ale savanților. Richard Henig în Marile Enigme ale Universului 1957. Dicționar: Aventură: Acțiune îndrăzneată și riscantă, întreprindere dubioasă, necinstită. În Dicționarul Explicativ al Limbii Române 1975. Pentru sau împotriva Marelui Șarpe de Mare, Canoniera al Avalanche și Dragonul din Golful Along, Emil Racoviță: Existența lui Megofias. Nu poate fi pusă la îndoială. Ce s-a întâmplat cu monstrul din Loch Ness? Anghila Uriașă, cercetările zoologilor Brun și William Beebe. Latimeria, epilogul unei pasionante controverse științifice. De câteva veacuri, naturaliștii, profesioniști și amatori, discută cu pasiune mereu înnoită existența șarpelui de mare, este vorba, desigur, de ceea ce unii numesc Marele Șarpe de Mare, cunoscut din legendele marinărești, dar și din unele marturii mai presus de orice suspiciune, iar nu de șerpii de mare obișnuiți, dacă putem spune așa. De existența acestora, din urmă, nu se îndoiește nimeni. Zoologii au studiat și clasificat mai mult de 50 de specii, între care mai răspândită este cea numită distira ceanociurta, de culoare albastră, după cum o arată și numele ei științific latinesc, întâlnită în Oceanul Indian și Marea Chinei de Sud. Fiindcă marele șarpe de mare se deosebește radical de șerpii de mare obișnuiți, mai ales în două privințe. Este mai mare, unii sunt înclinați să-i acorde până la 40 de metri, pe când șerpii de mare obișnuiți au în general 1 metru și trec rare ori de 3 metri. În al doilea rând, marele șarpe de mare mănâncă oameni, sau cel puțin așa s-a spus veacuri în șir despre el, pe când unele specii de șerpi marini sunt mâncați de oameni. În câteva regiuni din sud-estul Pacificului, șarpele preparat cu artă și condimentat cu mirodenii, care și a origina chiar în aceste părți ale lumii, este prețuit ca un fel de mâncare aleasă. Dacă în literatura științifică medievală găsim referiri, uneori chiar descriere amănunțite, la diferite animale, amintind mai mult sau mai puțin de balaurii din basme și din vechile legende, în schimb, literatura științifică mai nouă, secolele 18 și 19 pare să se concentreze la acest capitol asupra Marelui Șarpe de Mare, monstru înzestrat cu multe dintre atributele balaurilor și dragonilor, în existența căruia au crezut nu numai poeții, ca Edgar Allan Poe, ci și naturaliștii de notorietate internațională, iar mulți alții, printre care un savant de înalt prestigiu ca Emil Racoviță, nu s-au îndoit de existența lui. O trecere în revistă cronologică a principalelor mărturii despre marele șarpe de mare își are ei în măsură să ne dezvăluie unele aspecte bizare ale firii omenești atrasă de ceea ce este neobișnuit ieșit din comun. În același timp, ea ilustrează cum scepticismul mărginit poate uneori distruge mărturii de bună credință, înnecându-le în ridicul și invers cum acceptarea naivă cu prea mare ușurință a unor date neverificate experimental este dăunătoare activității științifice, ducând la o interpretare denaturată a realității obiective. Prima mărturie modernă, demnă de încredere, o datorăm misionarului scandinav Egede, care își cucerise o bine meritată faimă pentru felul în care îi îngrijise pe eschimoși în timpul unei epidemii de variolă molimă pe care acei locuitori ai Nordului îndepărtat nu cunoșteau înainte de civilizarea lor. La 6 iulie 1734, EGD a zărit în largul Groenlandei animalul pe care îl descrie astfel. Am văzut aici un monstru îngrozitor, cum nu s-a mai văzut vreodată. S-a ridicat deasupra valurilor și capul său parcă trecea de gabia navei noastre. Respirația era mai puțin puternică decât a balenei. Avea capul mai mic ca trupul, care părea moale și zbârcit, cu o notătoare late atârnând sub burtă. Scurtă vreme după aceea am zărit coada monstrului. Lungimea ei era mult mai mare ca aceea navei. Încheiat citatul Pe la mijlocul veacului 18, când un alt prelat, care era în același timp și naturalist, Eric Pontopidan, despre care am mai vorbit, consacra un capitol din cartea sa Istoria naturală a Norvegiei monștrilor marini, Krakenul și șarpele de mare, se părea că patria lor se află în largul coastelor Scandinave. Ei fusese răzăriți de câteva ori în dreptul localității norvegiene Molda. Dar iată că între 1750 și 1800, mai mult de 70 de rapoarte semnalează apariția șarpelui de mare în apele apusene ale Atlanticului, între capul Hateras și Terra Nova Newfoundland Monstrul nostru părea să-și fi deplasat raza de activitate mult spre apus către țărmurile luminoi când iată că în 1809 scheletul pe alocuri cam sfărmat al unei uriașe șopârle cu trei perechi de picioare este aruncat pe plaja micii insule Stronsay din grupul Orcadelor Orkney situat în largul coastelor nordice ale Scoției de data aceasta nu mai era vorba de relatări ale unor călători sau marinari care zăriseră întreacăt sau li se păruse că zăriseră monstrul. Un cadavru este ceva concret care poate fi studiat pe îndelete și un grup de naturaliști scoțieni se deplasă la fața locului, stabili că este vorba într-adevăr de un exemplar al șarpelui de mare și îl boteză Halsidrus pontopidani, în cinstea savantului care îl descrisese prima oară. Era un soi de reparație la care avea dreptul, fiindcă de o jumătate de veac fusese obiect de jocură pentru măscăricii tarabelor de bălci ca să nu mai vorbim de naturaliști. Dar nici de data aceasta șansa nu l-a ajutat. O cercetare mai amănunțită a unor zoologi cu pregătire temeinică și cu mai puțină imaginație a arătat că scheletul monstrului de pe plaja stronsei era al unui selacian, cei drept de proporții uriașe, totuși un animal cunoscut de multă vreme din specia așa zisilor călători. Povestea s-a repetat câțiva ani mai târziu, în 1817, când o comisie a Societății de Științe Naturale Linee din Boston, cercetând un monstru găsit de niște copii pe o plajă nord-americană, S-a grăbit să-l eticheteze ca fiind un pui de șarpe de mare, pentru ca apoi să se descopere că este o banală năpârcă de culoare închisă, cu corpul deformat de boală. Hotărât lucru, cercetările zoologilor cu privire la șarpele de mare porniseră cu stângul, cum se spune. De aceea, în același an, 1817, relatările mai multor echipe, câteva sute de marinari și pescari care depuneau ca martori oculari, că în regiunea insulei Terra Nova întâlniseră un animal necunoscut, lung de peste 20 de metri, cu capul cal înotând cu șuierături în plan vertical, au fost întâmpinate cu justificată neîncredere. Iar câțiva ani mai târziu, chiar mărturia unui distins om de știință ca geologul canadian Sir John William Dawson, sprijinită de geologul englez Sir Charles Lyell, care zărise un șarpe de mare în golful Sfântul Laurențiu, a fost primită de cercurile științifice cu un interes moderat. Confuziile de până atunci erau încă prea proaspete, ziariștii organizau farse, scepticii adoptau o atitudine ironică. Lucrurile aveau să capete o cu totul alta înfățișare în 1848, când capitanul unui vas de război britanic, Fregata de Dalus, Va raporta oficial că a întâlnit în sud-estul Atlanticului, între capul Bunei Speranțe și insula Sfânta Elena, un șarpe de mare lung de 12 metri, care a anotat pe lângă navă vreme de o jumătate de oră. Capitanul era un ofițer disciplinat, monstrul fusese văzut de întreg echipajul. Raportul era însoțit de un desen făcut după natură, pe viu, cum se spune, și adresat forului de resort al Amiralității. În urma vâlvei stârnite de acest raport, s-a aflat că în ultimul sfert de veac monstrul mai fusese zărit de cel puțin 80 de nave pe diferite mări, dar martorii se feriseră de relatările oficiale, deoarece se temeau de ridicul, astfel că povestirile despre șarpele de mare, desigur mult înflorite, circulau numai în tavernele marinărești. A doua jumătate a veacului trecut a constituit perioada de aur a Marelui Șarpe de Mare, mărturiile numărându-se cu sutele. Cele mai demne de încredere sunt observațiile făcute de pe navele Imogen la 30 martie 1856, Osborne la 2 iulie 1877 și City of Baltimore la 28 ianuarie 1879. Cea mai senzațională este cea a căpitanului Dravar de pe Polin care la 8 iulie 1875 ar fi văzut o luptă pe viață și pe moarte între un șarpe de mare și o balenă în jurul căreia se încolăcise monstrul. Relatarea a fost întâmpinată cu un justificat scepticism. În schimb, nu poate fi pusă la îndoială o însemnare din jurnalul de bord al covertei germane Elizabeth, făcută de capitanul mai târziu amiralul Holman la 26 iulie 1883. Citat. Ora 5. Observat grup de cetacei de diverse mărimi și printre ei un animal a cărui formă și mișcări aminteau cele ale șarpelui. Aveau o culoare albicioasă, iar capul și gâtul îi se ridicau la 10 până la 18 picioare deasupra apei. Încheiat citatul. Mărturiile de mai sus au contribuit desigur la interesul stârnit în 1892, de lucrarea Marele Șarpe de Mare a naturalistului olandez Dr. Cornelius Widemans, directorul grădinii zoologice din Haga, studiu întemeiat pe 187 observații selectate cu grijă. După părerea acestui zoolog de prestigiu internațional, Marele Șarpe de Mare nu era un șarpe, adică o reptilă, ci un mamifer, mai exact un uriaș piniped cu o anatomie deviată un fel de focă cu gât enorm și înzestrat cu o coadă foarte lungă. O trăsătură ciudată relevată de observatori este că se prezintă uneori sub aspectul unui șirac de mine plutind la suprafața apei, Proeminențe care au fost luate dreptinele, de unde convingerea că se deplasează prin ondulații verticale. Ori un argument hotărător în sprijinul ipotezei lui Uydemans, o constituie tocmai faptul că, în conformitate cu majoritatea relatărilor martorilor oculari, monstrul înota cu mișcări ondulatorii în plan vertical, pe când toți șerpii ofidienii se mișcă prin ondulații orizontale. Cu toate acestea, având în vedere coada foarte lungă, asemănătoare cu a reptilelor, Uydemans propune numele Megophias, în grecește, Megas, Megalos, însemnând mare, și Office, șarpe. Fără a nega valoarea studiului lui Uidemans sub aspectul unei documentări ample și riguroase, se impun două observații. Mai întâi că ipoteza zoologului olandez nu era cu totul nouă. După întâmplarea prin care trecuse fregata de Dalus, paleontologul englez Richard Owen, cel care își va cuceri incontestabilă merite în studierea păsării arhaice de la Solnhofen, Emise părerea că este vorba de un mamifer, anume, de un elefant de mare rătăcit în regiunile mai calde pe un iceberg în derivă. În al doilea rând, că există vietăți care înoată prin ondulații verticale. Unele dintre ele trăiesc și în apele noastre, de pildă Lipitoarea, Hirudo medicinalis, care nu e un șarpe, ci un vierme anelid, prevăzut cu două ventuze la capete și își trage numele latinesc de la faptul că încă din antichitate era folosită să sugă sângele oamenilor suferinți de tensiune ridicată. Evident că între șarpele de mare, a cărui lungime este evaluată în funcție de vârstă și de fantezia celor ce l-au observat, între șapte și șaptezeci de metri și lipitoarea medicinală, deosebirile nu sunt numai cele de la Ophidian la vierme, de vreme ce acesta din urmă trece rare ori de 15 centimetri. În numărul din 5 martie 1898 al ziarului Locurie de fond, publica un interesant material redactat de locotenentul de marină la Gresei, comandantul canonierei Lavalanche. Citat În luna iulie anului trecut, relata ofițerul francez, Lavalanche zărea pentru prima oară în largul golfului Along. De pe țărmul indochinez, două animale de formă bizară și de mari dimensiuni. Lungimea lor a fost evaluată la aproximativ 20 de metri, iar diametrul la 2 până la 3 metri. Ceea ce caracteriza aceste animale era corpul lor, care nu era rigid, ca acela al cetacelor cunoscute, ci avea mișcări ondulatorii asemănătoare cu ale șerpilor, dar în sensul vertical. Am armat un tun de mic calibru și am tras o lovitură la 600 de metri, distanță care se dovedia a fi prea scurtă. Imediat s-au scufundat cu un șuierat zgomotos, lăsând la suprafață valuri în genul brizanților. N-au reapărut, dar am avut impresia că le-am zărit capetele care păreau de mică dimensiune. Anul acesta, 1898, la 15 februarie, traversând micul golf... Feții long, am zărit din nou animale asemănătoare. Am pornit imediat în urmărirea lor și am ordonat armarea tunurilor de mic calibru. Mai multe lovituri fură trase asupra unuia dintre ele la distanțe între 300 și 400 metri și cel puțin două proiectile l-au atins, se pare că fără să-i pricinuiască vreun rău, obuzele explodând la suprafață. Am încercat de asemenea să-l lovesc cu prora navei, dar viteza lui era superioară celei pe care o dezvoltă la valanș. Totuși, de câte ori animalul acesta ajungea în ape scăzute, făcea calentoarsă, ceea ce îmi îngăduia să reduc distanța între noi și să-mi dau seama de dimensiunile lui apreciabile. Se ridica adesea la suprafață și totdeauna puteam observa mișcările lui ondulatorii. Fiecare scufundare era precedată de un jet de apă, sau mai degrabă de o vaporizare a apei produsă cu un șuierat zgomotos, spre deosebire de cetaceele obișnuite, care aspiră apa și o aruncă la o anumită înălțime. Animalul este de culoare cenușie și are mai multe aripioare negre. Drumul său putea fi lesne urmărit după urmele lăsate de respirație, care forma la suprafața mării, foarte calmă în ziua aceea, cercuri cu un diametru între 4 și 5 metri. La un moment dat, am crezut că l-am ajuns din urmă și l-am lovit. Urmărirea care a durat o oră și jumătate a fost zadarnică și a trebuit să fie abandonată din pricină că se înserase. Relatarea locotenentului la Grăsei, deși sprijinită de martori oculari din echipajul său, a fost primită cu scepticism. Într-adevăr, câteva zile după aventura canonierei la Valanș, la 25 februarie 1898, Locotenentul a fost invitat la o recepție dată de amiralul de la Bodelier, unde a fost solicitat să relateze întâlnirea sa cu monstrul din golful Along. Auditoriul se arăta foarte nencrezător și anumiți ofițeri schimbară priviri semnificative și chiar jignitoare la adresa naratorului. Dar naratorul își va lua foarte curând revanșa. A doua zi după recepția la care a participat, comandantul canonierei Lavalanche invită pe bordul navei sale 10 ofițeri de pe altă navă de război, Bayar, în frunte cu comandantul Joanei, pentru o croazieră în regiunea pitorescului arhipelag, Long. În timp ce ofițerii se aflau la masă, un marinar se prezentă raportând că doi șerpi de mare fusese răzăriți în apropierea navei. Deși unii dintre ofițerii de pe Bayar bănuiau că este vorba de o farsă, toată lumea se grăbi să ajungă pe punte de unde se zăreau într-adevăr două animale ciudate notând la câteva sute de metri de Valanș. Am pornit în urmărirea unuia dintre ei vreme de 35 de minute, relatează în continuare locotenentul la gresii, și la un moment dat l-am zărit limpede într-o parte la aproximativ 200 metri plutind orizontal. A executat trei mișcări ondulatorii continue, la capătul cărora i-a apărut din apă capul care semăna foarte mult cu cel de focă, dar având dimensiuni cam de două ori mai mari. N-am putut vedea dacă avea gât sau în ce fel se atașa capul de trup, și eventual care erau dimensiunile, oricum considerabile. Este singura dată când am văzut ondulațiile producându-se fără discontinuitate. Până atunci aveam motive să credem că ceea ce luam drept ondulații erau niște umflături care apăreau succesiv, dar conform mărturiei tuturor celor de față, nici o îndoială nu mai este îngăduită, căci înainte de a se produce mișcările ondulatorii, am văzut cu toții animalul apărând în toată lungimea lui. Doi dintre ofițerii de față aveau aparate fotografice. Ar fi putut să se servească de ele în acea clipă, dar au fost atât de surprinși de ceea ce vedeau, încât atunci când le venie în minte să-și potrivească aparatele, animalul tocmai se scufunda și nu a apărut din nou decât mult mai departe în condiții mai puțin limpezi și deloc favorabile realizării unei fotografii. În rezumat, animalele zărite de pe lavalanș nu sunt cunoscute. Lungimea lor este de aproximativ 20 de metri. Cifră minimă. Sunt de culoare cenușie și neagră. Capul se aseamănă cu cel de focă și corpul se supune unor ondulații foarte accentuate. În sfârșit, au spatele acoperit cu un soi de zimț ca la fierăstrău, ceea ce exclude orice asemănare cu cetaceele cunoscute. Încheiat citatul. Și locotenentul la își încheie relatarea formulând o părere foarte interesantă. Citat. Incontestabil, aceste animale cunoscute și temute de anamiți trebuie să se afle la originea imaginii dragonului, care, modificată și amplificată de legendă, s-a heraldizat, dacă putem spune astfel. Încheia citatul. Dar, înainte de a reveni la această idee, să vedem ce s-a mai întâmplat în regiunea Golfului Along. Întors pe bordul vasului său, Bayar, comandantul Joanei, Înainte un raport amiralului de la Bedolier, relatând cele văzute. Amiralul scrise imediat locotenentului la grăsii, cerându-și scuze și asigurându-l că nu-i mai pune la îndoială veracitatea relatării. De asemenea, amiralul își exprima intenția de a organiza o amplă vânătoare cu ajutorul mai multor canoniere și a altor nave rapide pentru a încerca să împingă unul dintre aceste animale într-o adâncitură a țărmului, unde ar ieșua în timpul refluxului. Din păcate, intenția aceasta n-a depășit faza de proiect. L'Avalanche nu este singura navă care, în acea perioadă, a întâlnit dragonul din golful Along. La 11 iulie 1898, el a fost zărit de pe cuirasatul aflat sub comanda capitanului Bute și avându-l la bord pe viceamiralul de la Boninier de Beaumont. Mulți ani mai târziu, în cadrul unei anchete inițiate de West Eclair, un capitan de marină comercială care în 1898 își făcea serviciul în corpul pușcașilor marini pe bordul cuirasatului Voban, relata «Priveam marea în dreptul scării de la Babord, când privirea mea a fost atrasă de un animal ciudat care trecea cam la 3 metri de capătul de jos al scării de acces, cu o ondulație asemănătoare celor ale șarpelui, dar în sensul longitudinal al vasului Animalul măsura între 10 și 20 de metri în lungime Și părea să aibă o grosime între 40 și 50 centimetri diametru la mijlocul corpului Avea un soi de plăci cornoase de grosimea celor ale broaștei testoase Gâtul era mult mai subțire decât corpul Iar proporția între cap și trup era aceeași ca la șarpe Coada se termina cu un vârf ascuțit Ochii păreau plasați ceva mai sus decât de obicei la șerpi. Două orificii foarte vizibile se aflau în spatele botului. Culoarea animalului trebuie să fi fost cenușie verzuie, dar fără îndoială că această nuanță trebuie atribuită culorii apei de mare și reflectării cerului. Animalul se afla cam la 1,50 până la 2 metri adâncime. Dintre numeroasele mărturii, cea de mai sus se distinge prin aceea că menționează pentru prima oară plăci cornoase pe spatele animalului. De asemenea, este, se pare, observația făcută la cea mai mică distanță. Alte mărturii menționează pete gălbui ca de marmură, care poate că au fost confundate cu niște plăci cornoase. Până astăzi a rămas nelămurită chestiunea dacă dragonul din golful Along are pete de culoare mai deschisă sau plăci cornoase. Cât privește ipoteza locotenentului Lagresi, în legătură cu heraldizarea ciudatei făpturi din golful Along, este probabil că ea extinde peste măsură sfera de acțiune a unui aspect local, de vreme ce întâlnim dragonul pe o arie geografică extrem de vastă și în domenii variate. Dar nu e mai puțin adevărat că locuitorii din regiunea feții Long desemnează dragonul prin termenul Along. Așadar, întâmplările la care au fost martori marinarii de pe navele Lavalanche, Bayar, Voban și altele s-au desfășurat de fapt în Golful Dragonului.